יחזקל, יחזקל, פרק א' ויהי בשלושים שנה, ברביעי, בחמישה לחודש, ואני ותוך הגולה על נהר כבר, נפתחו השמיים ואראה מראות אלוהים. בחמישה לחודש, היא השנה החמישית לגלות המלך יויכין, היו היה דבר אדוני אל יחזקל בן בוזי הכהן, בארץ כשדים. על נהר כבר, ותהי עליו שם יד אדוני. ואראה, והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב, ומתוכה כעין החשמל מתוך האש, ומתוכה דמות ארבעה חיות, וזה מראיהן, דמות אדם להנה. וארבעה פנים לאחת, וארבע כנפיים לאחת להם. ורגליהם רגל ישרה, וכף רגליהם ככף רגל עגל, ונוצצים כעין נחושת כלל. וידי אדם מתחת כנפיהם על ארבעת רבעיהם, ופניהם וכנפיהם לארבעתם. חוברות אישה אל אחותה כנפיהם, לא יישבו בלכתן איש אל עבר פניו ילכו. ודמות פניהם פני אדם. ופני אריה אל הימין לארבעתם, ופני שור מהשמאל לארבעתן, ופני נשר לארבעתן. ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה, לאיש שתיים חוברות איש, ושתיים מכסות את גוויותיהנה. ואיש אל עבר פניו ילכו, אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת, ילכו, לא יסבו בלכתן. ודמות החיות מראיהם כגחלי אש בוערות, כמראה הלפידים, היא מתהלכת בין החיות, ונוגה לאש, ומן האש יוצא ורק. והחיות רצור ושוב כמראה הבזק. ואראה החיות, והנה אופן אחד בארץ אצל החיות לארבעת פניו. מראה האופנים ומעשיהם כאין תרשיש, ודמות אחד לארבעתן. ומראיהם ומעשיהם, כאשר יהיה האופן בתוך האופן. על ארבעת רבעיהן בלכתם ילכו, לא יישבו בלכתן. וגביהן, וגובה להם, ויראה להם, וגבותם מלאות עיניים סביב לארבעתן. ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם, ובהינשא החיות מעל הארץ יינשאו האופנים. על אשר יהיה שם הרוח ללכת, ילכו, שמה הרוח ללכת, והאופנים יינשאו לעומתם, כרוח החיה באופנים. בלכתם ילכו, ובעומדם יעמודו, ובהינשעם מעל הארץ, יינשאו האופנים לעומתם, כרוח החיה באופנים. ודמות על ראשי החיה, רקיע, כעין הקרח הנורא, נטוי על ראשיהם מלמעלה. ותחת הרקיע כנפיהם ישרות, אישה אל אחותה, לאיש שתי מכסות להנה, ולאיש שתי מכסות להנה את גוויותיהם. ואשמע את כל כנפיהם כקול מים רבים, כקול שדי, בלכתם כל המולה כקול מחנה, בעומדם תרפנה כנפיהן. ויהי כל מעל לרקיע אשר על ראשם, בעומדם תרפינה חנפיהן. וממעל לרקיע אשר על ראשם, כמראה אבן ספיר, דמות כיסא, ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. ואראה כעין חשמל, כמראה אש בית לסביב, ממראה מותניו ולמעלה. וממראה מותניו ולמטה, ראיתי כמראה אש, ונוגה לו סביב. כמראה הקשת אשר יהיה וענן ביום הגשם, כן מראה הנוגה סביב, הוא מראה דמות כבוד אדוני. ואראה, ואפול על פני, ואשמע קול מדבר.